Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 51 oameni tar la cerbice, ne tăiați prejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. În fața soborului Ștefan a căutat să aducă toate dovezile din Sfânta Scriptură ca să arate acestor cărturari că Isus este Mesia cel prezis de proroci. Dar ei, în loc să se lase convinși de adevărul Dumnezeesc, au început să se neliniștească, să facă anumite mișcări și să-și întunece fața. Răutatea fierbia în ei. Adevărurile esențiale au cuajatare, spunea cineva. Ștefanii vedea că se pregătesc să-l înfrunte cu violență și a strigat: Oameni tar la cerbice, adică îndărătnici, încăpățânați. Ștefan s-a ridicat cu toată ființa și cu prețul vieții să apere adevărul, nu putea să tacă. Bine zicea un poet, Păcuraru, când nedreptatea și silnicia domnesc pe pământ, cel ce trece umil, chiar de sfânt, e complice. Așadar, pe meridianele nedreptății și ale silniciei nu poți fi sfânt. Dacă vrei să fii sfânt, trebuie să fii erou, apărând dreptatea și adevărul. Omul drept nu poate fi pentru toată lumea bun. Păcatul și duhul rătăcirii întărește inima omului, om pietrește și astfel își pierde simțurile. Nu mai vede, nu mai aude și nu mai simte. Duhovnicește vorbind. Cum să mai simtă piatra? Ea n-are nervi. Păcatul taie nervii sufletului. Grozavă stare. Oameni tari la cerbice. Un proverb spune, nici cu zece grămezi de lemne nu poți da foc unei pietre. Sunt mai multe feluri de tării în om. Tăria cerbiciei, tăria eului, firii. se împotrivește totdeauna Duhului Sfânt. Câtă vreme este tare în felul acesta, nu se poate arăta Harului Dumnezeu în el. Bună e tăria pentru om și anume tare în adevăr, tare în credință, Tare în nădejde, tare în încredere, tare în scriptură, tare în mărturisire, tare în putere, tare în neprihănire, tare în duh, tare în Domnul. Această tărie este purtătoare de viață veșnică fericită, de bucurie statornică și de roadă binecuvântată spre slava lui Dumnezeu. Dar rea și primejdioasă este tărie atunci când omul și arată în felul acesta, tare la cerbice, Adică încăpățânat, tare de urechi, tare cu limba, tare de mânie. Această tărie duce la moarte. Omul care are o astfel de tărie se împotrivește totdeauna Duhului Sfânt. El este un vrăjmaș al lui Hristos, chiar dacă vorbește despre acest sfânt nume cu gura. Cine se întărește în ceea ce este el sau în ceea ce este familia lui sau în ceea ce este gruparea religioasă din care face parte, se împotrivește Duhului Sfânt și cine se împotrivește Duhului Sfânt poate fi el mântuit? Iudeii de Odinioară își întăreau cerbician, eul lor național și religios și se împotriveau Duhului Sfânt care le cerea lepădarea de ei înșiși ca să poată primi adevărul dumnezeesc și veșnic care este dincolo de barierele pământești, naționale, confesionale sau sociale. Frații mei, fiți cu toată atenția la cele de mai sus. Satana este același urmărind aceeași țintă să împiedice drumul mântuirii noastre. Fără adevăr, nu-i mântuire. Era în timpul unei treziri religioase. Oamenii flămânzi sufletește se îngrămădeau să audă cuvântul vieții. Duhul lui Dumnezeu lucra cu putere prin vestirea Evangheliei. Oamenii mărturiseau cu bucurie că au venit la credință. Dar și curioși veneau să asculte cuvântul. O femeie bătrână lua și aparte la aceste adunări până când într-una din zile a zis Nu mă mai duc la adunare Prietenele ei o îndemnau să vină, dar ea n-a mai venit De ce nu mai mergi la adunare? a întrebat o altă bătrână Lasă-mă în pace, după ce merg la adunare, noaptea aceea nu pot să dorm De aceea nu mai merg la adunare Și n-a mai venit în adevăr După un timp bătrâna s-a îmbolnăvit și a murit fără pace cu Dumnezeu, după cum a istorisit o prietena a ei. Prin cuvântul și Duhului Dumnezeu, cugetul ei era lovit și rănit, iar ea ar fi trebuit să-și recunoască păcatele. Descântece erau asupra ei, cum este cazul cu multe persoane. Cu aceste descântece nu voia bătrâna să vină la Lumină. Ea s-a împotrivit Duhului Sfânt și a păstrat pacea, dar aceea era pacea morții. Drumul spre odihnă adevărată trece prin neliniștea lăuntrică sfântă. Ne tăiată în prejur cu inima. Inima tăiată în prejur este numai inima lepădată în întregime de sine. Făptura cea nouă este ușor de înduplecat, pentru că are înțelepciunea de sus. Nu e de ajuns să ieșim cu trupul din lume, adică să nu mai luăm parte la anumite păcate și obiceiuri ale oamenilor, care nu se ocupă cu scriptura ci trebuie să scoatem afară lumea din noi, adică acel fel de a cunoaște pe Hristos în felul lumii, acea trăire religioasă după modelul și învățătura unei partide religioase. Iudeii cărora le vorbea Ștefan nu erau ca neamurile păgâne în afară, dar în lăuntrul lor erau tot atât de răi ca și neamurile păgâne. Ei erau tăiați prejur în carne, dar inima era netăiată prejur și urechea de asemenea. Inima neteată în prejur este inima în care a rămas lumea în ea. Urechea neteată în prejur este urechea care nu ascultă de Dumnezeu, de cuvântul său scris. O privire care nu se îndreaptă spre cer, cum era privirea lui Ștefan în această împrejurare, este o privire neteată în prejur. Poate fi în împrejur și mâna care lucrează altceva decât voia lui Dumnezeu. Piciorul, de asemenea, poate fi în împrejur dacă nu merge pe calea lui Dumnezeu, calea noului său legământ. Poporul lui Israel, despre care este vorba în aceste versete, este un popor care și-a părăsit chemarea, devenind ca popoarele celelalte prin faptul că nu era tăiat împrejur cu inima, așa cum s-a spus mai sus. Un înțelept spunea, nu-ți împrumuta sufletul celor ce și l-au cheltuit pe al lor. Cu cei care nu ascultă de Dumnezeu, nu te uni ca să lucrezi în lucrarea Lui. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Încăpățânarea și împietrirea inimii sunt o lucrare de împotrivire față de Duhul Sfânt. Cel neprihănit numai într-un singur caz trebuie să fie dârzi și neînduplecat, când e vorba de adevărul lui Dumnezeu cunoscut bine din Sfintele Scripturi. Aici nu trebuie să cedeze. Domnul Iisus ne este cea mai desăvârșită pildă în această privință. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Ce se naște din pisică, șoareci mănâncă. Păcătosul naște păcătoși. Lemnul strâmb, lasă cenușa strâmbă, spune un proverb. Nu există om sfânt din naștere, trebuie naștere din nou.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 Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care voi l-ați vândut acum și l-ați omorât. Cuvântul proroc este format din două cuvinte latinești, pro, care înseamnă înainte, și oraclum, care înseamnă vorbire, prezicere. Sub influență greacă, pro-orao, adică a prevedea, în ebraică nabi sau navi, adică cel ce proclamă. Prorocul este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. În vechiul legământ Dumnezeu a vorbit prin proroci, ei erau trimiși și lui ca să aducă poporului lui Israel poruncile sale. Proroci au vestit mai dinainte vestirea Mesiei, a lui Hristos. Dar după cum mărturisește și Ștefan, acuzându-i pe ascultătorii lui de moartea Domnului Isus, că aceasta este urmarea împietririi inimii părinților lor care au prigonit pe proroci. În cuvântarea sa Ștefan arată că în mod deosebit au fost omorâți acei proroci care au prorocit despre venirea Mesiei. Despre marele rol al prorocilor Pascal spune Cea mai mare din dovezile cu privire la Hristos Iisus sunt prorociile. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Trimișii adevărului întotdeauna sunt prigoniți în lumea minciunii. Adevărul nu prigonește niciodată pe nimeni, numai minciuna face lucrul acesta. Toți trimișii lui Dumnezeu sunt prigoniți în lume și mai ales în lumea religioasă. Nu există nici o excepție de la această regulă. Când tu, copila lui Dumnezeu, vestești cu adevărat că Hristos trebuie să vină, fie într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o comunitate să știi că vei fi prigonit. Când tu însuți ai primit în tine pe Hristos, care este dincolo de toate despărțirile dintre oameni, să știi că vei fi prigonit. Lumea religioasă se folosește de numele lui Isus pentru împlinirea unor interese ale ei, dar urăște felul lui Isus. Cercetați cu toată atenția acest lucru și vă veți convinge de adevăr. Când te împotrivești adevărului, te împotrivești tuturor slujitorilor adevărului, chiar dacă nu te lupți personal cu fiecare din ei. Poate cu mulți ești prieten în afară. În duhul însă ești vrăjmaș neînduplecat și la vremea potrivită îi omori, cel puțin cu vorba. Omul în starea lui de rob al păcatului este vrăjmaș lui Dumnezeu și la tot ce vine din el. Educația religioasă nu schimbă pe om, ci doar îl reține puțin. Când se ivește un prilej potrivit, omul religios își arată adevărata lui stare de vrăjmaș al lui Dumnezeu. Așa au făcut și evrei care aveau o bună educație religioasă. Când însă au venit prorocii trimiși de Dumnezeu, ei i-au omorât. Nu pe proroci, ca oameni, ci cuvintele pe care le spuneau din partea lui Dumnezeu. Deci pe Dumnezeu nu îl puteau suferi. Au omorât pe cei ce veneau. Numai cei care ard pentru Hristos și îl mărturisesc în orice timp și în orice loc au de suferit în mijlocul lumii și a lumii religioase. Când vestești venirea celui neprihănit, devii incomod pentru lume. Lumea nu poate suferi pe Hristos felul lui de a fi, nici atunci când e vorba de Hristos capul, nici când e vorba de trupul lui Hristos, biserica lui. În orice dimineață te adevărul De cine asculți tu astăzi de glas? Sau cerul, de zici vreau adevărul, ființa mea să atunci Hristos să-ți fie plăce de plină. Atunci Hristos să-ți fie Plece de plină. Versetul 53. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Faptul că evreii au devenit poporul ales al lui Dumnezeu și că Dumnezeu le-a dat legea lui din cer pentru ca ei să o păzească și să trăiască prin ea a fost un har. Ei au primit acest har nu că au fost mai vrednici decât celelalte neamuri, ci din pricina credinței părintelui lor Avraam. Ștefan, în vorbirea lui, le-a arătat acestor conducători religioși că nici părinții lor n-au păzit legea și nici ei nu o păzeau. Căci legea, fiind din cer de la Dumnezeu, trebuia să-i facă bun pe cei ce o păzeau, să-i facă simțitor cu adevărul și să-i facă o pildă de urmat pentru ceilalți oameni. Cu evrei însă nu s-a întâmplat așa, ci din potrivă, ei au călcat legea și au devenit astfel vrăjmașii lui Dumnezeu. Din această cauză au fost deseori pedepsiți cu asprime. Prin lepădarea Fiului Lui Dumnezeu și prin răstignirea Lui chiar în ajunul sărbătorii izbăvirii lor din robia Egiptului, evrei și în general conducătorii lor au călcat legea în chipul cel mai sălbatic. Când nu primești darurile Lui Dumnezeu, te osândești singur la mizerie și moarte. Numai darurile Lui Dumnezeu fac pe om bun și fericit. Fără aceste daruri, omul devine mai crud ca o fiară. Degeaba primești valori dacă nu vrei să le folosești sau le folosești rău. Legea dată prin Moise a fost valoarea, marea valoare a lui Dumnezeu pe care a dat-o poporului lui Israel, pe care poporul n-a vrut să o folosească spre binele și fericirea lui. Din pricina aceasta a avut mult de suferit, așa cum s-a spus mai sus. Valorile pe care ni le dă Dumnezeu sunt de absolută trebuință fără de care viața nu stă în făgașul ei și deci e împinsă pe alte făgașe coborâtoare spre moarte. Dumnezeu ne-a dat înduirile noului legământ ca să le păzim așa cum sunt ele, fără nicio lipsă și fără nicio schimbare. Dacă le păzim, atunci și ele ne vor păzi. Dacă le părăsim, Dumnezeu se mâhnește și este nevoit să ne pedepsească căci nu e destul să primești învățătura adevărului și trebuie să ai și Duhul adevărului, adică să trăiești practic învățătura adevărului și să o mărturisești. Având numai învățătura adevărului cu capul, dar fără trăirea ei în viață, nu ești mântuit. Să știi bine acest lucru. Încă un gând. Legea venea din cer și era duhovnicească, dar evreii erau pământești și n-au putut ține legea. Omul pământesc, mort în păcat, nu poate păzi nici iubii, trebuie naștere de sus din Dumnezeu, cine are firea lui Dumnezeu, felul de a fi al cerului, aceluia îi place legea cerului și o păzește.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 În orice dimineață, te întreabă adevărul, De cine asculți tu astăzi, de-al glas sau cerul? De zici vreau adevărul, ființa mea s atunci Hristos să-ți fie, plece de plină. Atunci Hristos să-ți fie, plece viața de plină. În orice dimineață te întreabă blând iubirea.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 Odihne și lucra. Re.